Їй ледве виповнилося 40 років, вона ще здатна знайти собі достойну пару, а я, мало того, що розпочав сьомий десяток, а ще й перетворився, даруйте, на ходячу парашу. Але, мої любі, найрідніші жінки так і не приїхали. Натомість мене навідав підполковник КДБ Гончар, гіст із Києва, видався мені симпатичною людиною. Треба сказати, що гібісти взагалі добрі психологи, мабуть, проходили курс цієї науки». Гончар тримався так, наче був моїм близьким родичем. Розпитував про життя і творчість, захоплено говорив про мої вірші, хоч їхній зміст не завжди схвалював. Мені так було потрібне тепле людське слово, що я був йому вдячний за дружню розмову. Нарешті поскаржився, що ось бач, уже зо два тижні чекаю дружину і сестру, а їх чомусь немає. І тут я помітив, як у Гончара несподівано змінився колір обличчя. Воно раптом налилося кров'ю, Підполковник зніяковіло закліпав очима, а відтак почав витиратися носовою хустиною. Лише пізніше я збагнув, що сталося з моїм гостем, і виснував таке. Тоді ще гончар не навчився майстерно брехати, бо щойно дістав посаду, пов'язану з психологічною обробкою політв'язнів. Через рік-два він цілком опанує цим ремеслом. А невдовзі я отримав печального листа від Таїси. Сестра писала, як було умовлено, вона приїхала в кончу до Раїси, аби разом вирушити до Мордовії на побачення зі мною. Майже цілий день просиділа під замкненими дверима, але Раїса так і не з'явилася. Тоді сестра пішла на квартиру до Раїсиного брата, де застала його сина школяра, той сказав, що нічого не знає про тютю Раї. Слід зауважити на його виправдання. Миколка не був знайомий із моєю сестрою. А від батьків отримав наказ усім відповідати саме так, як відповів. Це, зрештою, правильно, бо можна було чекати не лише друзів, але й провокаторів. Таїсі нічого не лишалося, як повернутися додому. І ось тепер вона мені розповідає те, що, безумовно, мене не порадує. Але й змовчати це вона також не має права. Сталося щось вельми недобре, і я мушу себе до цього підготувати. Листій натяку не було, що Раїса, мабуть, вирішила з іншим влаштувати своє життя, але ж листа саме так годилося розуміти. Хто, мав, зустрічі з Богом, той справді не називає його ім'я Всує. Коли тебе палитиме космічним полум'ям продовж трьох діб, на язиці не часто з'являтиметься ім'я Бога, зате весь ти наскрізь будеш перебудований і налаштований на живий космос. «Він стане для тебе тим, ким був для Ісуса Христа батьком». Отож я подумки кликав на допомогу Небесного Батька. Не раз Він визволяв мене від неминучої смерті, двічі рятував від клінічної непорушності. Вперше, після поранення, коли я наперекір прогнозам лікарів підвівся з ліжка і почав ходити, а вдруге, через 17 років, коли підказав мені, як належить урятуватися від остеоміеліту, що через рік-два – мав здійснити фронтовий прогноз лікарів і відібрати в мене здатність рухатися. Те саме сталося з очима, те саме сталося і з хворобою сечового міхура, котру досвідчений лікар визнав невиліковною і справді почав готувати документи на комісування. Та десь на п'ятому місяці мого перебування в лікарні, Після десятка уретроскопій, котрі безпомильно показують, у якому стані сечовий міхор, він зробив мені ще одну уретроскопію, просто тому, що їх час від часу належало повторювати. Відтак прийшов до мене в палату, де я лежав один, і присівши до ліжка, після тривалої паузи заговорив. «Ви трохи перепочинете? День-два. Я вас намочив, звичайно. Це дуже болісна процедура. Ну от, але тут діється щось дивне». Або я раніше помилявся, або сьогодні оретроскоп збрехав. Схоже на те, що ваш сечовий міхур почав оживати. Такого я ще не спостерігав. Ви не радійте передчасно. Але повторна оретроскопія підтвердила, сечовий міхур справді ожив. Належало готуватися до видалення аденоми. Мене навчили молитися. Молився, як умів. Власними словами. Молився так, як розмовляв із матір'ю. Не кажу з батьком, шестилітній малюк, і з батьком я розмовляв надто по-дитячому. Але мені добре відомо, небесний батько є водночас і небесна мати. Я кажу про того, для кого Христос також був сином. Він існує в одній особі, не роздвоюється на статі, бо його тілом є цілий всесвіт. Ось чому в моїх творах так часто зустрічається це слово.